פרק כ"ח ויהי בשנה ההיא, בראשית ממלכת צדקיה, מלך יהודה, בשנה הרביעית, בחודש החמישי, אמר אלי חנניה בן עזור הנביא, אשר מגבעון בבית אדוני, לעיני הכוחנים וכל העם לאמור. כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל לאמור, שברתי את עול מלך בבל. בעוד שנתיים ימים. אני מיישיב אל המקום הזה את כל כלי בית אדוני, אשר לקח נבוכדנצר מלך בבל מן המקום הזה, ויביאם בבל. ואת יחוניה בן יהויקים מלך יהודה, ואת כל גלות יהודה הבאים בבלה, אני מיישיב אל המקום הזה, נאום אדוני, כי אשבור את עול מלך בבל. ויאמר ירמיה הנביא,